Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi pe rând despre cele trei slujiri ale Mântuitorului. Mai întâi, chemarea profetică. Prin chemarea profetică a Mântuitorului se înțelege activitatea lui de învățător, prin care descoperă adevărul religios absolut despre Dumnezeu și despre norma morală, confirmând și prin fapte învățătura sa. El ilustrează cu viața sa adevărul dumnezeesc, dând pildă de desăvârșire în virtute pentru lume. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt lumina lumii. Cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Mântuitorul însoțește propovăduirea sa cu minuni și profeții viitoare. El este cel mai mare profet, profetul profeților. Toți ceilalți își împlineau misiunea de profet în limita puterii datelor de Dumnezeu. Hristos este profetul de plin. Cea de-a doua slujire sau demnitate a Mântuitorului este cea arhierească. Ea cuprinde toate suferințele îndurate de el, de la întrupare până la moarte și îndeosebi moartea pentru noi și pentru a noastră mântuire. Prin păcat omul a căzut, dar el nu se putea mântui singur, doar prin puterile sale. De aceea Dumnezeu, în iubirea sa, a hotărât mântuirea omului prin întruparea și jertfa fiului său. Deci, fiul lui Dumnezeu a luat fire omenească, în afară de păcat, și prin Patimă și moarte în locul omului înlătură vina și pedepsele păcatului acestuia, refăcând sau restaurând în același timp natura lui căzută. În centrul acestei lucrări mântuitoare se găsește aducerea jertfei de răscumpărare a omului din robia păcatului și a morții și de împăcare cu Dumnezeu, deci slujirea arhierească a Domnului. În acest sens, profetul Isaia zice, Acesta păcatele noastre le poartă, și pentru noi rab de durere, iar noi am sucotit că de la Dumnezeu este îndurare și chin. Domnul l-a dat pe el pentru păcatele noastre și el, rănit fiind, n-a deschis gura sa. Ca o oaie spre junghiere s-a adus și ca un miel nevinovat fără de glas, înaintea celui cel tunde, Așa nu și-a deschis gura sa. Luatul s-a de pe pământ viața lui, pentru fără de legile poporului meu, s-a dus la moarte. Sfântul Ioan Botezătorul spune și el: Iată mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mântuitorul însuși spune despre sine: Fiul omului n-a venit în lume ca să îi se slujească ci ca el să slujească și să-și dea sufletul său răscumpărare pentru mulți. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Sfinții părinți arată că scopul jertfei pe cruce al Mântuitorului este ștergerea vinei păcatului, dar mai arată și alte scopuri secundare, să adeverească misiunea sa dumnezeiască și adevărul învățăturii sale, să dea pildă de umiliință, de răbdare și de lepădare de sine, să sfințească prin sângele său legea cea nouă, să dovedească și prin fapte nemărginita sa iubire de oameni și să înlăture părerea falsă despre un Mesia lumesc. Prin chemarea profetică și arhierească, Iisus Hristos manifestă mai mult starea de umilință, dar pentru îndeplinirea operei mântuitoare trebuia să arate și măreția și puterea de Dumnezeu și mântuitor al lumii. Trebuia deci să fie și împărat. Și împărat este, dar nu împărat lumesc, ci împărat duhovnicesc, împărat al adevărului, împărat ceresc, adevărat, împărat al împăraților. Dignitatea de împărat a Mântuitorului se dovedește prin numele de împărat ce i s-a dat în profețiile mesianice, apoi de unii din contemporanii săi. De el însuși, de creștini, dar o dovedesc și activitatea și minunile sale și mai ales cele făcute asupra sa însuși, ca schimbarea la față, coborârea la iad, învierea din morți, înălțarea la cer și șederea de-a dreapta Tatălui. Demnitatea împărătească o exercită Mântuitorul și prin întemeierea, stăpânirea și conducerea împărăției Harului, Biserica pe care o desăvârșește în viața viitoare. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!